بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قالله ان اعلم معله تعالمون د نامماتتو س سله روان وه الله جللهشان ن متونونه کر ک چې انسانانهو په تاسو باې ما ډېیر نې متونونه ګړي اوولینام ذکر کړکړ تاسو چتاসুমে پیدا کړی استاসুমে شران می پیدا کړی دی د دوی مت د دنیا د پایدی سيزونه می استا پیدا کړی دی او درې می نام ذکر کئ درې می نه مت ذکر کئ دایا مطلب داده چه پغه به باندې سره به الله کویږي دې پخې یادره می نام ذکر کړي الله جل شانو پرښت تو ويل چې ذو انسان پیدا کوو په ذمکه کې یو خليفه جوړو ما اني جاعل فی الارض خليفه و اذ قال ربک للملائکة کل چویل ر تایلمل کې پرشتهو تهنجون پیداې خلیفه یقی نن د پیدا کوون کې پهزمهکه کې خلیفتن خلیفتن مانا مطلب دا دی چې یو بل پهې به راې خلیفتن خلیفه غ چاته وئ چاغ یو بل جان نشین بلار مرشی نذیت نه پاتیشی او چزه مرشی نو داغه بچی پاتیشی دا یو بل پسې پاتی کیږي دا حضرت آدم علی السلام لزال سلسله روانه دا او راضی انسانان د دنیا نزیو رستنی انسانان پاتی کیږي د خلیفتا مطلب دا غوخه الله جل شانو پرستو تول ویل زه په دغه مکه کې پیدا کوم دا د دې د چې شیطان شیطانیو ترخار کین دا دې چې زانګ برګ برکې نو چې ددا شیطانیو ترخار شو ددا تکبر او تخقار شي او یا خلقو تداخل <سؤال> چې دا ملائک چې دې نه پیل <سؤال> په علم غیب باندې نو پویږي په پټو باندې سره په الله پویږي علماء یو بل <سؤال> معنا کې خليفته یو په سلک اون کې د خلق په منځ کې چې کما ميلات رازي نو دا غو په سلې کې قالو وت جن فیها م یفتد فیها و یسفک دمعه اول پر استو ات جن فیها آی پیدا کې توفی اپ د کې م یفتد فیها ا و سوق چې پسات کې په جسم کې وای پیک دی مع او تو ی و دی یو بل پرشتتو دا خبره وکړه ځکه انسانانو نه مخکې پریان پهې زمکه بانندې پاتې کې د او پریان هم په سات کو نو پرشتو ځان خبرو الله باې اعتض نه کوو استفام د پااره د پورې د پاارې دا تپوسوک کوو چې ته موګک پوکان دا انسان به هم داسې چې دی بر یو بلوي تو و پساب بهکې په کې د د تصبی د پاارې پیدا کې نو نو نو سب او به همم دی کا نو بیانو دسی پتون نوستا معه کې حل کو ګوره مونګه ستا دسی پتو نو پاې بیانو تصبیح دی ته وي لکه صبحبحانه کل الله همما پاې د تا له الله دا تصبیح دی الحمدول دا حمد دی دا الله جل شانوس حمد دا حمد دا بیانته الحمدول الله دا حمد دا الله دی دا الله جل شان ذات زات پاک پارک ونقدس لك او پاکی بيانو غره به حمدي کو ونقدس لك او پاکي بیانو د ذات تا تقدیس دیتا وي چې د علاد صفات او د ذات د دوالو انسان پاکي بیان کی قال ان يعلم ما لا تعلمون او الله زپوې جماعه په هر څه باندې چاته څه مطلب داره چې کومه حکومت نپټي نو پاکي باندې ده په یو هغه ما خلق تول جن او دا خو ما د خپل عبادت د پاره پیدا کړی انسان واعلم ادم الاسماء كلها سمعه رزهم على الملائکه مطلب ذکر کوي جلل جل شانه ادم علی سلام پیدا کو نو ولې پیدا کړ د دې د پار او علما د ایلم د پار الله شانو آدم علی السلام پیدا کړ او انسان چې کمال ترسی لوی انسان ته نه جوړیږي نو په ایلم باندې و دې انسان نه لوی انسان جوړیږي وعلم آدم الاسماء كلها دې خدل آدم علی السلام ته نومونه د سيزونو كلها ټول چې سم راځورته ثم عرضوهم علی الملائکت آدم الاسماع علماء مانا کئی اثر دو نمونو نمونو پریشتو تا معلومو خو پریشتو تا جزی نمونو اثر نو معلوم لکا اوبو نوبو اس تند ماتی پریشتو ته دا پتنو چی اوبو تند ماتی دو بو اثر دادے چی دا تند ماتی جو دوڑا اثر دادے الله پکی دا اثر خدے چی دا انسان ماتی دا اثر پکې الله یې کړې کله کله دا شی اثر ته نه الله والې انسان نه جو جوع البکر و توي او کله انسان باندې داسې بيماري راشي چې پومبو باندې نه مړیږي فشاربونا کا شربل هيم دغه بيماري دا جهنم کې بخل کو بس کی خوبو باندې و مړیږي با نه مالخ دی تیني بیا الله غنونه پرېستو ته پېښل ثم عرضهم به پیش کړه لاله پرشتو پرستو تھا آدم علی سلام ته آدم مولوی آدم علی سلام ته آدم زکه وای چې د ادیم الارض د زمه کې د پښنا الله پیدا کړو جبرائیل علی سلام یې الهګو او, او د مختلفو زمه کوني خاور راغونډ کړو او دا غینې آدم علی سلام جوړ کړو خلقته بيديا الله پخت لاس پیدا کړی د انسان شرافت ته الله جل شانو ادم عليه السلام د ځمکې نه پیدا کړو ځکه وته آدم وای نو دته چې الله جل شانو ادم عليه السلام له ورکو چې هغه اثر د نمونو فقال انبيوني باسمع يا هل ان كنتم صادقين خبر راکې مونږ له را پاڅر د نمونو کچرتې تاسو رښتینی استو وایا او تو موایا امتحان دې تو وایا چې دو بو اثر سره دې او تو موایا چې دو بو اثر سره ان کوم تم صادقين مطلب دانه دې چې پرشته درغه نه وي مطلب دا دې کتا سو حق تر رسیدن کې خلقو یې رسیدل خبره دې وکړه وای په دې خبره باندې زما دې ما او رسیدل بحانه کله علملهنا الله مععلمم تن ان کانته لالی مل حقيم پرې الله تجزي دي او علمې غب پرشتو سرهشتهري اوویل دی پاې د تا د ر الله لا علم منانیشته علم مونږه لر الله مععلمته نه مګ غلم چې تا مونګ نه را کی دی ان کانته لالی مل حقيم قال نو الله جل دی پرو خپله لا علم کارهه نه عجززي انسان ک عجزي را نو الله له بیا اعلم ورکي د علم د پاار جززي ضري ش دی قال یادمم بیا اسممایم نوویل الله یاددم سلام خبر وررکه ل اسمثمایم فثر د نوونه د د فلمما بههم ولما وي وی دا عالم دا حق دے فی ما بینه و د عان دا هق دی التواظور او فيمااب نه هو وب نه ناست چې د او پفن مینس منځ کې باجزي ساتي ځان باجز ګې خلکو ته جززي به په کې او تقخوا په فيمااب نه هو ووب نه الله د دو او د الله په من کې چې کمم تعلق دی نوغ به د او د دو د خلکو په منځ کې چې کمم تعلق دی نغه به جزایوي فالمه هم به هم مرکلی چې خبر ورکو والله بیا س معیم پثر د دی نومونو قالله نو ویل له الله معقلله کوم ما تاسو ته نو ویلې ان له موغ بس سما غوااتې والله چې زه پویم په فټو داس معلوو د زم کوبانې الله معلو شي بل چاتننی معلوم پریانې نه شي معلولی په پټو بانې سره وَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُهُونَ اپوئیگم پاہاگسو چه کارا کاوئی تاسو اپوئیگم پاہاگسو بانے تک تو مون چه تاسو پٹاوئی چه کمی خبری اغا تاسو کارا کوئی پاگی بان نمپوئیگم او کمی خبری اغا چې تاسو پٹاوئی نو پاگی بان نمپوئیگم وَيَخْلُقُ نَالِ الْمَلَائِكَةِ يَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کله چول منګا فرشتو تاسو دکې آدَم علی سلام تانو پستېږه وکړه فرشتو مگر شیطان سجده نه کړه څلورم نعمت ذکر کئ څلورم نعمت داده چې ګور تاسو پلار سره مونږه احسانو کو درې نعمتونو مخ کې ذکر وشو دا زه پلار تر مونږه یا سانو کو هغه د فرشتو سجدا وکړه عزتمن عزت عمر ورکاو او د نیکی عزت چیرې نه د اذن وڅو د بچو عزت دي نو ادم علی سلام لمنږه عزت ورکره فرشتي مو ته په سجده کړی وی بیا ابن کثیر رحمت الله علیه وی وی دا سجدا چی وانه دا د سلام په شانته وا السلام علیکم لکه سلوت چې څنګه کوي یا داسیجده چې وه نو دا د تاظیم سج ده وه د تاظیم سجده وه ایامې راضمت لا وئ و په د خبره باتونول مسلمانان راجممه شوي دي چې دا سجده دا د عبادت سجده نه وه بلکې دا سجدده دا د الله حکم او دا د عزت د وهجننا یاددم مله سلام ته دا سجده کړی وه و مختصر خبره چوکو نو مختصر خبره دا دا چې الله جل شانو پاغو وخت حکم کړو چې سجدا وکینو سجدا وکړه پرشتو او صلی او چې سجدا مکو وینم غنته حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ دیمن نرا رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ته ویل یمن کې خلق باچا حالو ته سجدی کول نن مونږ بمتاس سجدا کوکره سجدہ برابر تکو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته چاته ما چاته حکم کوله چې چاته سجدو کوي لوکهヨタ نو ویل چې خپل خامندانه ته سجدې وکي یعنی اول حق په ددی جوړيږي الا ابلیس مگر شیطان سجدو نکړ ابلیس باز خلله کوئی دا ابلیس چې نه دا د فرشته استاد دا خبره غلطه ده زکه چې الله جل شانه هو ته فرشته په خپل اقرار کړي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اے الله چې تا مونږ ته سکودلې مونږ ته سرپا غېلم دي که چیرته کې شیطان د پرشتو استاد نو بیا وو فرشته دا سویلو سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَكَ وَإِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ او شیطان پرښت او استاد نو بلدا چې پرښتې اغه د نور نه پیدا دي او شیطان د اور نه پیدا دي نسنګ یو اور وال مخلوق اغه د نور وال د مخلوق او استاد کې دی شې نه شي کې دی ګران نه کان من الجن ففسقا عن امر شیطان شيطان جده نو دا د جنات نو دا د فرشتو نوخه او ابلیس دا د بلسان نه امید ته وخپي د هر وخت خپي چې څه دا انسان زپو گمراهه کیه خپل کما د خدای له یاران دوستان مرګ لري ګوري کنه جهنم ته بيوازي نه دي ځان تر بڅو ګوذي الله د مؤمنان ټول د جهنم نو ساتي ودا شیطان چې دې دې هر وخت خپه دي د غمو خفغان کله سیوا کوي کله چې انسان الله جل شانه ته سجده کوي نو د غم و خفغان هغه سیوا کوي او غډیر شي دغ ته دغ زې باندې فکرته کړ شي غمو خفغان هغه د شیطان سیوا شي شی او ډیر شي سجده سرخا او سجده چکا و اینو مزیدار سجده کوي رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی اللہ علیه و سلم سجده کی دوازانی کولیو اللہم اغفر لی زنبی کل له دقه و جل له اوله و آخره ظاهره و باطله اے اللہ ما د زما ټول گناوه نو که کواړ دی او کغړتي کاول نه دی او کاخير نه دی اللهم اغفر لي ذنبي كله دقهه اوله او اخره ظاهره او باطنه کار دی او کپړتي رسول الله صلى الله عليه وسلم په سجده کې سبحان ربي الاعلى درزل ايا بينزلل چزان له انسان ډېر مه شي سبوهون کو رب رببل ملائیکې وورروور دا رسول الله وال الله عليه وسلم دا په تصبی کو یعنی ډیر ډیر زیات پاک سبحان قدوس رب ال... رب اللہ اللہ دی سبون خو دوسول رب رببل ملقې ورروور بیا رسول الله وال الله عليه وسلم د دو دو په مل کسب الله همغ فلی وررحمنی ووه دینی وینې وررزونی خایسته د والله ډېره مزداره ده دا. نی نی دا دوه سجدو په مونس کې الله اللهم اغفر لي وارحمني وهدني واعطني وارزقني دا دوه غانز دته او په سجدو کې وای هیڅ تمسکوي دا شیطان چې دینو د دی په دغه وخت دیار خلپکی دا انسان چې کنه سجدو کی ابا انکار او کوستكبره ځانې غټو غنو ور استکبار ستوي استقبار دیتا ہوئی چه سڑه غٹ نی او زانو تا غٹ غٹ کاری دیتا استقبار ہوئی او یو تکبر دی تکبرم زان غٹ گنه لطا ہوئی خلق پزای بانه اغم زان غٹ نشی گنه لئی ناجائز دی استقبار دیتا ہوئی لکه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی ہوئی چه دری کسان دی اللہ بوتا زرحمت پا نظر بانه نو گوری فاقی که او دروغ جن باچا دی تا چا نیاری گی چه تا درو یو پاری کی بُودا زناکار دے جس پینگی رہی ہے او بیام زنا کے خواہش ختم نہ شو او دریں پاری کی یو انسان غریب دے او متکبر دے تکبر کی تے نو نوں تکبر بیا دسی کی ندادری والے انسان دے دے ندادری والے انساناں دی تبا اللہ دی رحمت پر با نظر با مند گوری وستکبر زانے گھٹو گانو تکبر ستا وے تکبر دیتا وے چې څوک د تا حق خبرو کی اوائینی منم دا تا دی و وغم تین ناس حدیث کې دا تحریف را غلیخا خالق سپک چې چی چاکی دادو خبر را لینو دا که شیطانی سی پت را غی او حدیث کی راضی کم انسان په پبل بانے پا سلام کے مخیشی البادی و بی سلام بری ام من الكبر زادو طالبین کے حدیث تے مختیږي مختیږي دونکو په سلام کې په ولچا باندې دادت تکبر نه پاتې نو هرڅه د په سلام کې مخکېږي دا شانتې آتا آتا وې آدم چې استغفار کړ مقبول شد شیطان چې استګبار کو نه ردوده شو آدم عليه السلام استغفار وکړ الله جل شانو قبول کړ او بخنو تا اللہو کراو شیطان تکبرو کنو مردود شو وکانا من الکاپرینو دیده کاپرانونا وقلنا ای آدم اسکن انتا وزوجو کل جنتا اوی المنگا ای آدم علیہ السلام و او بی بیستا جنت کی جنت کم یو بس یو جنتو اللہ تمالوم نی وقل آ منها رغدن او خرید دی جنتنا رغدن پراخا ه شيات ما د کوم ځای نه چې ستاسوخواه شي والله ته به هاض شجره ته من ې کېږي حاض شجره ته دیونې ته قدن ته مننید کېږي دون من کېي پهتهتكونونه م می نه ظواالې مې نه شي به تاسو ځان له د نوقصان کوون کې نه زلم نقصان د زلم دیرېمانې را ځي د شررق په معه باند هم شرعی ویناتم بدله کې دا په مانم راضي خلق دا الله د جمعه تن نما کول د دې په مانو باندې راضي حق سرا بغوز او حسد کول د دې په مانم راضي دلته کې ظلم په مانو د نقصان کوونکې ځان له کمی کوونکې نه شي بتا ځان له کمی کوونکې نه یعنی نزدې وته ومن شي ګورې شجره ممنوعاته و توید بعضی خلق دلته کې دا خبره کوي لکه څر کې ادم سلام میوهوه خوه یوز به مونږه جنتت کې دا هسې خبره دخواه طب به د سره اډوي نه نو جنت کې به شو ځکه دا میوه خول دا زماستا د پ سبق جوړ شو په جنت ک اولاد نه کېږي هغه زمانه کې ددم السلام اولاد په جنت کې نه کېدو د انسان ترو به بیا کېږي په آخرت کې حث کې را ضي چا اولات بهم کېږي په جنت کې خدا د هغ لدل به نظرر زري هغې تفصیل به په خل ځای بیا را ش انشالله ازل له هم كان فيه. فازل لهما عنها فاخرجهما اخه جو هم معې معکانه او خوول دی لرهشیطان فاضل له هم پس قوول لرهشیطان عنها دغې جاننتتنا په اخه جوما پس راې یتلل د لره م معکانه في د غ ځای نه چې وود پاغې کې زلت ته زلت دی ته وایي ځ و زوا ترا گمراہی رازی او ذلت پزا سرا خوایدل تو وی کسړې په خټو کې خوایګي انده خدا خواهی گیم. نو چې دې خوایګم نو خوایدل تو وی نو دی شیطان او خوایل د جنتنا نو کوم وخت یو خوایل شیطان چې کله نو په وتو وتو کې شیطان لې توسوس واچله بابل کتابونو کې لیکلې وي د مار په ګړه کې شیطان نارو نو چې جنت چې نو مار په کې د کمه غاړه راغې جنت کې حماران ني ول ناحبي تو تو تو کې وت و چې دغه نه دی دا دا تاسووته چې وي دديد د ووجې وت خسته کهشیطان کې دغه شانتخ ول ناحبي تو بعض کوم لی بعضې نادونون بعض به دشمنانی یو بل سر به هم دشمني مسلمانانمه د کاپیالو دشمنانیولکوم فلا دی عدم سلام کوم نولاماوی چه আদম عليه السلام پ هندستان کے جبل بوز و توئی اگے طرف کشیو او التک جا او پاسیو او আদম عليه السلام ل پرشتو غسل ور کلو غسل والا پرشتو ور کلو ولکم فی الارض مستقر و متاعن الہین تاسو نہ پذمک کے زائد اسیدو دے وق و متاعن او سکدا الہین درے وقت پر سکل دیتا وے شمالګه درا واغسته توجہ لده او را وخوند ختم شو بس یو وخت پوري بو یی فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم پس ذکر آدملسلام تلقي اصل کې اغستلو توي لکه ما شمال نن تاسو وکړی چې تاسو课 سبق دی واغسته هغه او مونږ سبق واغسته ورو تلقي اغستلو توي نو واغسته آدم علیہ السلام در اپلنا کلمات از دکولتا ہوئی مضمگو استازان مانا که فتح لقا پس دکڑے اوپل مانا در تلقی اغسطل رازی ملاکات تو ملاکات دکوئی یو بل سر خلق ملاوشی کلمات <تصح> <تصح> ان یوسو کلمی فتح با علیہ میرا بانیو کرا اللہ پا آدم علیہ السلام آن تو انہو وطواب الرحیم لیکن اندار لا جل شانہو توبہ قبل ان کے محر بانے خپکی گی پا خلقو مېرمنه دې ډېر ځات مېرمنه دې ګور ادم علي سلام په جنت کې مي وو خړه الله وبخه او دا ګورې په هي ربانه خړه لې وکه فنثيا ولم نجد له اعظم د ګنا تعلق چیندې دا دنیا سره دې چينيت دې نو ال بت ګناګارې چينيت ديني ګناګار نه مثال لاله درته لکه پروجا کې دې وبوس کلي او تا ته یاد نو له ګناګار دملی سلام هم دغ شانت وو میوه خوړلی وه خو په هیره باې الله قرآ کوي ف ولم نجد له هو عزه عدملی سلام نهرهوو شومونږه د غه د پااره ق نوولليدللی کلیممی شوی بعضې خلک کووي په یو کتاب کوې دا خبر را نکل شوي ده او کتاب وللي ووي دا خبر زوی پ ده نو په کار دا دی چې را نکل کوي نووي دا ځخه له کومي وی ادم علی السلام نه چکرا مې وایو خوړه نو بار وی وی قتل ارش ته چوکتل ارشد پاسه لیکلو چې لا اله الا الله محمد رسول الله وی الله دا محمد څوک دی وی دا خو زم ما پیغمبر دی وی دا د وسیله مې وبخي دا, دا خبره د قران او د سنت نه خلاف ده صورت سورته اعراف 67 نمبر یاد کی وی الله جل شانو قال آدم علی السلام هوا بعدوار یو دوا وکړه اکلی می سوی فتلق ادم من ربی البلده چې دوی وی چې آدم علی سلام اغلا اله الا الله وحیدن ندلت کې خو الله وای چې آدم علی سلام د الله نزدکره نو الله جل شان هو تکلی می کولې اکلی مسوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اعذوبنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اې الله مونږه زیاته کړې پخپل ځانونو باندې کچته مونږ ته څه بخښاو کوي او رحمونه کوي نو مونږ به د کمی کول کړه نو الله دې نشانو ولکلمه د غور کړو ښا د خبر نه دا کتاب ولچن نقل کړل دا فَتَلَقَ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ قُلْنَا ابْتَعِهِ مِنْهَا جَمِيعًا بیا پدری زل و وه به تو پمنس کی خبر را نو خبر بیا را تازه کر راځي چې زړې خبر اله را شو خان او چادم ان السلام و حو ابی چې الله را کوس کلمہ کی طبيعت چلو شو نوویل ول واتمگا کچھ شي من هاده دي جنت نا جمی ان تول فایما یاتینکم منی هودن کچا تراسی تاسو ته تر پزمانه هودن هدایت هدایت چکلم راشی نو معنی قرآنی خواه کتاب فمن تبی آچا چتابی داریو کراه دا آیاد هدایت زمعا فلا خوفن علیهم ولا هم یحزنون نو نبی پدی بان نسی ارام ولا هم یحزنون نبی غم جنوی دنیا کی بمخپنی یو آخرت بم بمخپنی نو هدایت پس روان شاہ سپیان ویوی که دا بادشاہان خبر شو په زمگا کې کم سکون و اتمینان ده ندهی با منگا سربطور و جنگو که دا سکون و اتمینان بزمگا نوالی نه کفرو وکت دبو بی آیاتنا اغا کسان چې کافران او نسبت دا دروغوی کڑه دی آیاتون زمگا تا اولائی که اصحاب و نار کسان دی خواندان دا جهنم دی خواندان د اور دی اون پی آخالی دون دی با پدی که همیشه این یا بانی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکن دادی زینا درین باب ذکر کئی دیو کم پنزوستم آیات پوئی پدی که اوس خاص بانی اسرائیلو تا خبرہ که مخی خبر عام کولا تولو خنکو تا اونی ما تونی پی ذکر کول اس پدی که خاص خبر ہوتا کئی او دری بد اخلاق ددی زکر کئی بد خبری یو دا شیده اللہ پایاتونو بانے پیسې اخلی د الله یا تونو بدلی او پاگی داغی بانے پیسی اخلی دویم دا حق خبر اپٹی درین دا بے عمل دي عمل نکئی او درې د مؤمنانو خصيصتونه ذکر کړي دا الله نه امداد غختل دا امداد بیا په مسر او وختل او درې مخصيصت په اخرت باندې ایمان راغل یا بنی اسرائیل ذکروا نعمتي التي انعمت عليكم اے بنی اسرائیل یاد کې نعمت زما چقدر مې پتا سو باندې و په بیاه او پره والی وکې پهلوس زما بانې دا الله واده سووه چې پیغمبر غمبر به را ځي او تا سو به پ ایمان رائ رسول الله وال الله عليه وسلمبان ایمان راړئ اوفی بیا ه دی کوم زبه پره کوم واده ستاسو ل ستاسوونه خوشحاله شم او جت ته بمبو زما وي ای یا یافرهبو اوخواات زماانه ویې کوي یار چې دا نو د خالص د الله نه کې چې کوم د خدای تو بیا را ده واامنو بما انزلت مصدقا لما معكم او ایمان پر پټول هغه کتاب باندې چې ما را لګلې د قران مصدقا لما معاکم رشتیا رشتیا کوم کې د هغه کتابونو معاکم چې تاسو را دي چکم کتاب تاسو سره ده ثورات او هغه تدریشتیا او نسبت کوي ولا تكون اول کافرن او مکیه کې تاسو اول کوپر کون کی پدیبانه ولا تشترو بیااتی ثمنن قلیل او ماخله مقابله آیاتن جمع کی دنیا لگا او یا فاتقون او خاص زمانه ویریږي ګردل تکيوي چې ولاتش تروب اياتي سمنن قليلا ځان په کول غواړي په خبره باندې دل ته خل غلط زمانه او عقلي يو وجراته په تلاوت باندې مزدوري په تلاوت باندې غسل لکه ختم وکا په زر روپاي ختم کوما تراويو کې په تراويو کې پیسې اغسل نو یو مزدي په تلاوت بانندې ده او یو تنخوا اغستل دي په تعلیم بانې په امامت بانې په آزانان بانې تعلیم دقرآ او د هدي چې ورکي نو په دی بانې تنخه یا په خللاافت بانې چې خلیفه شي د مسلمانانو مشر شي نو پهې بانې تنخواه اغستل نو پا تلاوت بانے تنخا غستل دا ناجائز او حرام دي او بل تربتا پا ختم بانے اجرہ تا غستل دا ناجائز او حرام دي خو کچر تک یو انسان قاضی شو او دخل کو پا مابین کی پا قرآن و پا سنت بانے پیسہ لے کی نو دا قاضی دے با تنخا اخلی و کبناخلی یا یو انسان امام شو نه دا امام به اخلی اخليو که بنا اخلي او که چارت کی یو انسان په مدرسې کې مدرس شو نه دا به اخلی اخليو ک نا اخلي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ټول د پارتنخا غا نه مکرر کړي وو صحابه موجودو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی د چی خلیفہ شو انا کا بم تنخا امیر المؤمنین او مر رضی اللہ و تعالیونی امامانو لطنخواه مکرر کرده و قاریانو لطنخواه مکرر کرده و معلمینو لطنخواه مکرر کرده و, و سبسوس مکام داده چه آغا مشراع نشتا ده چې دین تملا عرمه کی او دا دین پا مخبانی بوزی و ای آیا فت تقوونو خواد زمانو یرگی او دلته که ولا تشترو بی آیاتی سمانا قلیلا دی مطلب چې ده نو آغا قرآن کریم پا خلا بانی ذکر کرده ده دا څو ګورې یو کم نیوی نمبر یاته نوڅي نمبر یاته څو ګورې دا ډ س ته را به ډېر بعد دی دا یوک متتییم نمبر یاد یو کا متتییم نمبر یادې او سی نمبر دی فلو لل الذي دغ او چېپاره اوسو پا چې تا سوواړو ایيات بره ووري بعضې خلک د د ایياتغلطته معه کوي ځکه زرته ممرجلله او تاالو اماو له تنخواام مکرهټړی یا دو په معمت په خپل لاس باندې تواتول کې او توات ک ياتونه وردن نه نو بیا وای دا در طرف الله ندی د څه لپاره لیش تروب به سمنن قلیلہ واخلی په دی باندې پیسې لګي نو ګور دې بده څه لپاره دا کار کو تحریب به کو د الله په کتاب کې نو دا تحریب به ټکو د دې د پارا لکه اوسړه بولرا غریب بو نو هغه ته به په تا د چیلای غوخو مرامه دا او بل برا هغه به مالدار وغه بول کې پیسې ورکړل نه غل به خنزیر او شراب هم جایز کړل په پیسو باندې ټول لن دین چالي چاليد ولا تل بس الحق بالباطل یو مگر وړوی حق د باطل سره وتقم الحق پټوی تاسو حق وانتم تعلم انت څخه پوېږي دلته کې دوه خبري ذکر کړې اول دا حق د باطل سره ګډ وړول اځم کتمه حق دا حق خبره پټول ده کتابنا او ده علمنا مطلب داو دا دو خبري وي چې هغه باطل جدا شي چې ته خلق ته حق کار کې دا حق مساله دا او باطل وته کې دا باطل مساله دا او بلدا چې دا حق بیا کار شي یو جداواله راغ را را او دغه خبره دا چې دا حق بیا مکمل کار شي پټ نشي له يهود د دې خلاف चले اغای به حق او باطل ګډوډو سپا خبره به نه کولا پښتانه وې سز زیار زیار غون غون خوڅم بایچ نارنج نن سم نارنج نه وې بس بسو بشو استاد خیر ده uda se uda se او خلکو ته به موزونه ماپ کول نه کنن سبا پیران چه څنګه کوي واتاکتمو الحقا پټوي تاسو کو انتم تعلم تاسو خو واقیم صلات و ات الزکات نګور دو بچ پاتونه اغه ذکر شو خویونه ډېر بدو حق به پټو او او باطل هغه به حق و باطل دوار بے واقی و آتو ورکعو معار او باطل دواړه د غډوډون واقیم صلات و ات الزکات ورکو مع الرکعین حکم وکئی دا کار نه کوي او دا وکئی وای مزله را او وررک زهکهته او روو کوي سره د روو کوون کو وررکه او مار را چې ذکر کرا نطول مستن مراد نهمراد دی او دا روو چې دا دا صرف د رسول صلی الله عليه وسلم پومت کې دا مخکنو متون کې رورقونه وه دا الله لی و نام مرکې دی تا مروونه لاسه بل دی رووط بل چې پاتې بد ذکر کوي ډېر بد خوو بل ته مسلی کو خپلی پ حملې کولی اتمررو نهناه بل بریر دی و کمم کوي تاسو خلکو ته پنی کوه تن سوانف سرکومر کړي دي تاسو خپل ځالونه انتم ت الكتاب او حال دا دی چې کتاب هم لړئ خلکو تهواای چې موز کوه په خپله مو نه کوې خلکوته ووایه چې ذکات ورکه او په خپله ذکات نوررکې کو تووا چې دیکای کارونه کویو په خپله د نیک کار نه کوې ات مرونه کې دي رسولله الله صول الله عليه صله و چې که مشبه باې ظال لا میرااج لوت لمه نو ماڅخه کوي دل چې د هغوی شډ په کینچیان نوبانې کټ کوولې ل غبلله منظالې کللا دی ته نه مونږ اوساتې شډېولله په کینچیان نوبانې کارټ نماویل جبرائیل دا سوق پی السلام نوې ما ته ویل چې دا ستاسو امت هغه خلق دي چې هغه بیان کو او خلق ته بدنه کو حکم کو ځان و هېر کړ او میراک کی بودری بیان به کو اي خلکو دا الله او رسول او اپ خپل به دا الله او رسول منه نن ادر شان ته وسع ابن زید رضی الله تعالی نوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د قیاممت پرت بانندې یو سړی به را شي او چې ور ته وور غورد هغ نه به کلمي به هر را وځي نه غز لا من منځانې کلله دی ته نهمونږ او سات او غ به په د کلمو بانندې داسې تاږي لکه څنګه چې په دا د خر تاږي یا غ پاارتټ بانې تاویي داسې به د کلمو د پې تاږي او ګري به پې د زمانه فاسق کوو پاجر خلک هغهه برا را چاپېره شي حالله دا خو زمونګه استاجي دی دا خو زمونږه غامیر ص دی دا خو به مونږه ت خیخې خبرې کولی چې دا الله در رسول خبره خو په خپل هغه خبره نه ده معلی هغېته توجو نه ده کړی نو مونږه خو بدري نه خلککو ته خو خص سرړی و ته پهې څنګه هان ل رالی نو دی بهته ووي چتا سودا بمې وې چې دا, دا پلانې کاروکي پلانې کاروکي خو خپل بمې غکار نو په دې کې ټول خلک داخلي دي ښه تبلیغیان مليانه نه هر څړې چې بچو ته د نه کای حکم کړي وک خپل نه کیږي کی بچو ته وایي موس کوي خپل نه کوي ابو عطا ايي وې وصف وصف تو توقع وصف تک توقع حتا کانک زو توقع وريح الخطوه يا من سيع بك وین تاخد التقوا باره کے بیان نو کل دا سے تقوا دے بیان کر تا بوائی کہ نے تلوئی تقوا بازی استاد کپلو نہ گناہو نو بوی رازی ابو مر ابن متروی ویزت زاہد ابو اسمان الخیری پ مجلس کے ناسوم زہود ويدا ابو مجلس کناصم زاهد غته و چې د دنیا نه نا کیناره کشي دنیا یې نه خوخه نو ټول خلق غلی ناسو خاموشي و مکمل و یو سړی आवाज کو چې دا خاموشي ختم کوي کنه سوای سنسیته کوي نو یابو مصمان आवाज کو چې وغیر تقيين یامر الناس بالتقان طبيب نیو و وت طبيب مریضن یو څړې چې پخپلہ باندې تقوا دار نیو خلکو ته وایي چې نیک عمل کوي پخپلہ نیک نه دی خلکو ته وایي نیک عمل کوي نو دا خدای دا لکه ډاکټر دی بیمار دی او خلکو علاجونه کوي د پخپلہ بیمار دی د خپل ځان غمر ترنيشته خلکو ته وایي او سلام ابن یمروی ما اقباه تزهید می واعظن یزهد الناس ولا يزهد ويسمره بیکار دی اغه چرې چې خلکو ته وای دا دنیا پرې دی خلکو له دنیا د پرې خود ترغیب ورکې په خپل دنیا نه پرې دی لوکان فی تزہیده صادقا اذها وامسا فی بیت او اذها وامسا بیت المسجد لکه چاته کې د په خپل خبره چې رښتینی وې دې سم زاهد وې نهسهحرو ما خام به جممات ک او د الله د دی خدمت دی کوو خلکو ته دنیا پرې دی په خپله دنیا خوښه قیمتتی ګاړو کې ګدي و نه وای را فضزننااس فما بالو یاستې خووننا وای سرق د او وکه چرته کې د پرشتیا باندې دنیا غوررزلی و نو بیاوللی دی د خلکو دروااضې ته او او د خلکو نه خیرونه غواړي نو ګورہ چې زاهدی او زہدی په ځان کې راوستې خلکو ته د زہود حکم کې په خپل زہود نه کې دنیا پرې دي او الله تربترا چې په خپل الله تربت نه راځي نو ډېر ردافوس خبره ده الله دې مونږ کې هغه تراول چې مونږ وایو اته مرون نا سبیل بیره وطن سو نان فسکه ما ان تم تطلون الكتاب اول لتاس الكتاب اوکم کوي خلکو ته تاسو کپنی کا هیر کیم دي خپل داونه حال دا دی چلولې تاسو کېته میانې پو خلک کې افلهات تلوونولې تاسو دا کل نه کار اخلی وستا نو بې سابې دا به څنه کېږي دا خو زمونږه په اختیار کې دم نه دي ځکه انسان دی کم زوره دنیا دنیاې زړه کېږي یاره لې پیس و ګاډی و چې س چ خو که نه یو نو دا هر سر د الله په عمداد کېږي دوه خبرې دي صبر کوه د دنیاانه او مو کوه الله ته کو دنیا به ل راځي پوزه بهتهاکې په زم کبانې و نو ب صبرې وس والله امداد غواړی په صبر سره وسالاتیو په مو دا دو خبرې خپلې کا په صبر سره انسان ته درجه د امامت ملایيږي په دین کې الله به په دین کې مشر کې په دین کې به الله امام کې امام امینی تیمه رحمت الله علیه وې په صبر سره او په یقین سره دا دوه خبرې یې چا کړلې نو په دې سره انسان په دین کې امامت ترسي او د قران کریم آیات ویل دي وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون سوره چون 30 نمبر آیات موږ د مشران جوړ کړو چې بیان وکړو زمغه په حکم باندې خو یالته نه مشران جوړ شو چې صبر وکړو او دی زمغه آیاتو یقین ساتو امام شابی رحمت الله علیه علی رضی الله تعالی نو چې دا صبر نه ده دیر خبرې دي انسان زړه غواړي خونی کوي ولې نه کیدا صبر دادي ایمان د دا پاره داسې دی لکه د سر د بدن د پاره سر چې کله صبر درکینی نو ایمان دې نشټینږي د ګنا نه به صبر کې د دنیا نه به صبر کې په دین باندې به با صبر کې ځان به یو طرف ته د ګنا نه صبرې نو بل طرف ته دنیا رامندوي نه د دنیا نه به صبر کې بل طرته به حالت سوالله حالل فله او شهرروره رمضان میاش زرم ځانو موز دی رو د ذکاتې نو په دې به هم کله کېږي نه دا سبر بهځان کې راولې وي نه لکهبي د تون الله حالل خاشي یقین دا خبرې ګرانې دي مگر نه د ګرانې پجززي کوونې بانې خوشو د جزاییت ته دا اکثر دامونو باندې کاره کېږي او بل چې دی زرااعت دی یته نه دد تعلق د ګړ سره دیلهین یظوو ن نه هم ملهکوربوان نه هم ایله راون خااشین دی الله نه سووکېږي او کسان چې یقین نهغ کوي یو یقین ده یو د خولی خبره ده چې د د یقین ده چې د به الله مخې ته درېږم ولې من خفه مقام رببيجن نهتهان دوک چېرېږي مخې ته دو در پیش درف پل نه زمګ استستاان ما نه پیش شي کوي که نه اللهبلله دوه جونه ورکې نو چې ته دا ووا چې زه د الله جلله شانونه یارېږم واقع ده مدی نهې اوښایسته زنانانه وه خاونته ویل چې دا سووکشته دی چې زما پت نه کې به مختلفانه شي نو هغورته ویل او مجب نهويې یو عاالم ناست دی چېغ بسابت نه ک نه مختلف کېږي چې کله هلتهېړه نو ته ویل ویل ستا جي تا سره می او چې داسې طرف ته بوتته نو مخکې وتکاره کو چې مخېکاره کو نو ممسله ووایه مخ سره کاره کې وي مطالبه نه کوم دغلتهغالیم تهویل و یو سو خبر اته کو کچا ته تا کی تاسو ځن کدن شورو دی او ځن کدن په وختبه زمان مطالبه طالبو کې اخزه وته توبه خدای نه وې قبر دې په لحت کې وختبه زمان عدد خبره مطالبه کې اخزه وته نه بالکل وې دا الله مخه د په شهر کې ولاری او دا څه بکه وینا وې په پوري ست رات به نه ودا څه کې وینا نو چې هغه وخت کې دا څه نه کینو اوس دا کې ایاطل اعظم نګورا ملاقات هر وخت په تا دعاو چې د ځنکدن پوښ کې دا ګنانو کوم نو اوس یو لکوم نو یا نه نه لا لا کور کې عبادت گزارا شو غاوند راغې ایمان پسي او وی وی ته زما خزوه ارش په ما, ما ته نا وی وا او ز دا غین عابد او زاهد جوړشه ته ټول رضې په مصلی نه سیده سلی په صد مرشد کوله دي واه یو ته کړونه سیته وا ته الله د ن نو نه ملاقو رب هموان نه هم ی را جوون الله خیقی نهنددي بهخاص دی الله ته اپس کږ یا بنی اسرائیل کون یا ملت یا نام توعلیکم اوله د یاقو واپس پپل خبرې له را او خلکو ته ختاب کوي چې کوم خلک ک بنیلو یاد کېې تونونه زما غې تونونه چې کرم وو په تاسو باې وانې فضلتکم علی العالمین حالل ما تاسو غوره کړي وای په زمانې د خپلو مخلو کا با دیګوره د مثال سلام نه بعد الله په دی کې پیغمبران غمبران هم را لږ او بل دا الله له غورواې پهسه ورکړلولم وال الله ورکه ایمان ول الله ورکو عمل صالح ول الله ورکو دا غره والد خان په پیسو باندې سپنو ورکی په دې خبر او تاسو ما غره کړی وې فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا آیات کې څلور خبرې دي یو دا چه پلار به اخلاص نکېزو به اخلاص نکې کټوای چی دنیا کې په بدل باندې سره ځان خلاص کړي دا پلان به په کې جیل تشي خو آخرت کې دا څه نكيږي څوک به د امدا دونکی پیسې دې نه چاليږي شپارس دې نه چاليږي وتکو یری یوم د عذاب د غرض نه حالات تجزي چې بدل باندې شو ورکول نه یو نه نفسه انفسه بل نفسنا شي انده شي وله یقبللو منها شفاتون والله خ منها عدم وله هم سرون او نه به قبلېږي نفسنا ننفس نه شفاتون د زور شپ ګوره د الله نه زور سر خلاصول نه شي کول او د الله په بان شپارس رسول الله صلى الله عليه وسلم به کو الله ب ازې وله یو ضو من حادلون والله یون سرونه به واغ دی شي د نه جرمانونه بد د این د عاد وکی شي و نهجینا کوم من آلی تر غون سومونه کوم سوو العذااب بل مد زیکر کوي د پېغون نهې خلاص به دربانې کول بیګاونونه به دربانې کول زنانې د دل... زامنې د لالون زنانې دله به هيا کولې کله چې خلاص کړي تاسو ته پرغون نه دا د بچانو مو پرغون اصل نوم د د ولید ابن مصعب ابن ریانو خو د مصر بادشاه ته پرغون وی او زنګ زمانہ کې چې کوم سره ظالمی ناغت پرغون خلق کوي یسو مونکم رسول به تاسو ته تاسو ولعذاب بدعابنا یو بخون اب ن کوومللاول ب ظعمل ستاسو تهونهې سا کوو او جواندای پرې خودې یا حیا غ ته د زنانو ستاسو کې ب چې ماشوم به سټ کېږي وفیظ کوم بالا مرب دی کو ما میکنن په دی کو تحانو د طرف په ستاسو طرف ستاسوونه غټ ډېر لوی تح یو طرف ته دی بچی العل گی بل طرف ته دی د زنا له بي زتي کې غره امتحان له و فرقنا بكم البحره په دي آیات کې الله وای غره په سمندر کې تاسو غرس نه کړې تاسو د پارا ما سمندر اوچ کو او تاسو مې په پوري کړې و غیب باندې سمندر را خلاص کو بیاول نه مڼي کله چې جدا کوم تاسو د پار ج... سمندر درياب فان جي ناكم نخلات نکړي تاسو واغرقنا على فرعون فرعون سرد فرعون وانتم تنظرون او تاسو وتقتل واذا وعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون تاسو دفخي بادتوكو شرق موكو اغا شرق مدت ماتو قالا چو عادوا اغاستن مغدو موسى الاسلام لسلو اقتشبو بنی اسرائیل دومره بیکاره خلکو موسی علی السلام ته نیوی چیل لال بس بنی اسرائیل گمراه شو د رسول الله صلی الله علیه و سلم امت سوار ل سوا کال کی گی رسول الله صلی الله علیه و سلم نشته ده رسول الله صلی الله علیه و سلم ملي زما امت به گمراهه نه راجم کی یو ډاله پچشته ده او د ټول په ټوله باندې سخته پراتو یوسو کسانته ترپ جدا او هارون علی السلام او داغه یوسو مرګري نو لاله نو موسی علی السلام 40 الالهن سروخت چکل واده موسی علی السلام سره د سروخت شپه نو نيسته تاسو تخيله په خدای توبانه د سخي عبادت شروع کو مين بعدي پس د دینوان تم ظالمون و اي تاسو ظالم ان سمعنا عفوا عنكم من بعد ذلك اي شرك ميدات ما کو اللہ در ولای بادشاہ دې دوم رغني دي بیا ما په کوم غتا است پسندین الا لكم تشکروا الخام حاجتا شکروا باسي بل نعمت کتاب ميدل در کو کتاب ميدل در کو سمعنا عفوا عنكم من بعد ذلك وایي زیه نه موسل کتاببل پر قان لاله کوم ته تدون او کله چې وررکمونږه مثال سلام ته کتاب فره کوون کې د کو د باتل کتاب ددي د پاه دی چېهکو باتیل جو کې لاله کوم ته تدوندي د پاه چې تاسو هدایت قبول کوي کتاب د هدایت دپاره دی سوپیان وي ان زل اوورآلی تبرې وجهولکې لاوه قرآ د سوچ دپارره راغللی دی د تلاوت دپاره وورو سره صرف تلاوت کې سواب شته دی په یو په یو هررب باندېلس ن ک دي قویزتمن یو ازې د تلاوت دپاره خونو دا خو د پوهې کې تا دا خو قانونو وای د قاله موثال قو یا کو می نه کوم ظاللم ته من پهسهکوم ب ګوره چکا مخال کو شرک نو کڑے اغیی را پاسے دل او دینورو کسی توری راواغتے وجلې الله اللہ و تاویوی قتل تا تیار حیچابے و جنی با موس چکا مپکے دیر سر کشاوی اغییت نو جل بازو روایتونو کی رازی بازوی چې ټول پا ٹولے ماب کل نگورا اللہ دا قتل لتا اللہ ماب کو پدی بن اسرائیلو اللہ دیر لوی مغربانای کری دی خواب کله چې ویل موثالله سلام خپل کوم ته زما کوم ک تاسو ظلم کلی دی په خپلو ځانو نوبانندې بخې کومله اجلله په سبب دنی لو ستاسوخیله رافتتهوبوله عباره و کوم تووبو باسيستا سر پیدا کوونکې خپل ته فختلوون پهسه کوم موثالله اسلامله اللهتهات ورکخوا وایي ذااتله موسل کتاب والفر قندهغ زیایبانې توات د وورون نه دی په معه د روړ نه را ځې کله چې ورته مونږ توبو توبو باسی لا باریکو خپل پیدا کو ان کی تفکل وان فصح کوم وجلی تاسو خپل ځانو نه ځالکم خیرلکم دا غره دي تاسو لراین د باریکو پنیز پیدا کو ان کی تاسو فتاعو علیکم توبہ قبول کر الله تاسو انه هو تواب الرحیم یعکن د لا توبہ قبول انکه مې رب انده وایز یا موسی شپګم نعمت په ذکر چګوره غلطه مطالبه تاسو وکړه او الله تاسو مړ او د مرګ نه بعد بیا الله تاسو ژوندۍ کړی سمره له انعام ده یو اومد تردا څنګه دي چې په غي عذاب راغلي هغه عذاب ترمرشي وي د بیا ژوندۍ شي وي دي سره شي ویز قل تم کل چویل تاسو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام لنو امینا لکا چر تی چری چری امان چر نرارو منگا پتابان حت تا در دی پوری نراللہ جہرتا چیووی نو منگا اللہ کارا تاسو لر تندر تیرز بلد تاسو ور قتل سو ما بعثنا من بعد موتکم دا مرگ چی دینو دا, دا عذاب والا مرگو دا داسې د نټې والمر نو اخرت ته نورسییدې لا لعلکم تشککو بیا مونږهژوندي کړې تاسو پس د م تا زونه خا مخ چې تاسو شکروبا صی وګل نللهعللی کو ملغا معمه انزل نعلیک کو ملمن نه وصلوه داوم نمت ګوره ورز م در باندې سوورې کو مننو سلوا مې ده له در کلل بیا هم دا الله من چې دی نو دا ولاما وي ګبن ته وئ یو کسم ل د ګبن په شانې شو سهحر په بوتو باندې به دی برا راغونډو او سلوا چې دی نو دا یو مرغاه وه مړهځ ول کو مل غ معمه سور دی باندې د ور دی ی انزل لی کو ملمن نو سوا او را وورول م... راولېلمونلی کومملمن نه په تاسو باې ترون جبینتللوا او مړه ځان کولو خورې منته بهې مه ضخ ن کوم خورې تاسو د پاکو اغ ده چېې ز در کړی مونږه تاسوله ګورې دلته کې چې کله سهحر به نور را وختو مړه ځان به راله لود به هغهه جابین خو نسوم را به پا کارونو اغا امرا برانیسل چا چابه پا که دا راونیسل نچه سیوائی بچه راونیسل و زالا بی پتکیخو دلنچه کتل بی غب خرابشیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ای کچه تا بنی اسرائیلو پدی که خیانت نو کرن دا وقا بچار تا من خرابه دا زمگ پرجونو تا بیا ضرورت نو دا وقا بنا خرابه دا خو بنی اسرائیلو اغای خیانت کرن دا دی دواجنا وَمَا ظَلَمُونَا او د ظلم وَمَا ظَلَمُونَا ض زلم نه و کړړی په مومونږه باندې وله واللاکن کارو ان پهسم لیمونلیکن اود په خخپلو زانانو باندې زلم کوون کې وکل نهخلو حاض القیتته فکلو منه شته الله الله هو بدل کړو د بتون ته داخل شي بتلول مقدس د دی بیت المقدس ته دا داخل شي او استغفر الله واي و اذ قل انه ديفي ديفي حنطتن في شعيره ملپاستغفر الله سکے غنم په کار دي جوار په کار جوړ بشه په کار دي و بدل بدلک خادم را ظالمانو حنطتن في شعيره غنم او اوربشي دارا ناراکو اخیرت سره بیراقا اوچې اخیرت چر تراشی او داتا سې تاسو نه خبره ده وایز قلنقو هذه القريه تلچو علم گدن شه دې کې لتا فکل اخرى من هذهن حيث شئتم كم لنه چ خو هيستعور غدن پر معنا الله دل رزق درکو هغه په ځای کې خو خول بابا نشي دَرْوَازِ دجمع تاسو جدن پهتابداره سره واپو واي نفر ل کوم استغفار نوخ نه به وک کومږ تاستا خطوا کوم د گوونستاسو ن د المسیين او زر دی چې زیات به کو المسیين کاو قولا ب بدل لکړ راغ کسانو چې زلوې کړ قواً ل را ګوره الله تهویل وو چې استغفار وواي نو د استفار نهوي هغه خبرې ب لکه اووي چې ح تونفی ره نو ببد لک را کهسانو چې زلوې کړ قون ویل لاله راغیرره لدي بغیر داغ نه قیلله چې ویل شي ود غور الله وتعالي چه استغفار و ای غیبی چې حنته په شعیره خبره بدل کړا دین باندې بدله دین هغه چې قال الله قال رسول الله چې الله ولې پیغمبر دا الله ولې کوم انسان ده ته خبرو کی نو توایا و قرآن کې راتوخایا صحیح حدیث کې راتوخایا کچا دا قرآن کې دا خبره او صحیح حدیث کې دا خبره نزد در ترمنم بغیر د شک او شوبه دا دومره خبره منم دا به در تر عموم څنګه قران و حدیث در و او حديث کې نه هیڅ درس سره نه منم علماء علامه قرطبي رحمته الله عليه وهي غي په یو هرڅ سیوا کړو حین توتون او الله په عذاب راولې ګنن خلک پوره پوره دین دغه کوي سیوا کوي فانزل نعل الذين نرولګل موږ پاکستان او باندې ظلم او چې ظلم کړو زمينه سمائي عذاب دبرنا به ما کاون يفتقون وسبب داغه چېد ما طول حکونه د الله وایي ز کاثال قوې بل نمت کر کوي ات مت چې ګوره الله دله د کاني نه اوبره وستلی خو تاسو کې دغه را نغې تاسو نرم نه شوي کانې الله نرم کو غین الله اوبره ستې د مثال سلام په امسابان دی د مثال سلام په امسابانې کانې نرم شو د هغې عبر را او تاسو د موسی علی السلام په خپل باندې نرم نشوي کله چې طلب دوه کو موسی علی السلام د پاره د قوم فلفق النظر بیا سواکل حجر نو او المغا اوه حمصا پګټ باندې فان فجرت من حسنه عشره عینن بنی اسرائیل اخلو کې اتفاق نو دا داک ب سلام دوله دامونو د هغې له دولس دنې خوې شووي دولت خدن نو نو روان شوي د هغې نه دولس چینې قد عالی ما کللو نه ې مشره به هم یقی نن پیژندلی هرې ډالېګدر خپل کولو وشرربو میرض کېله والله تاسوفل مقصسیینخور یو کوي د ریز دا لانه او مجر ل په ځمکه کې په ساعت بنی اسرائیل من می دلدار کل چلوا می دلدار کل مل جان او غبین می دلدار کاغه خړی او د موسی سلام د چینی او بور پسې تسکای او تورات اوری او منسکوي تاسو څه کار ده با چا اید ته ملاو شوې ده د پټی کټی دغه غم نخلاص دی هر څه ته میلاو شوې دی بیا زموږه خطیب س벌 د وګه خطیب س벌 الله د خاتی الله د ولجوند عمر ورکی هغه به و وای چای را د پرته ده ځای را تهخ مضدار د بعدشااهو په شانت جوړ دی او کپر مخې خکلی مضدارې نو دي شدللی ځای په کنیشته ل شل روپای را سره جبب کې شته د دا بعد چا ده که نه بعد او و که ټوله دنیا د ټولی دنیا بعد شات رالهوکه کوي نو قرآن کریم په درس باندې ن وورم او دا اون دا سه که در کئی دل او دا تووی چه دا قرآن دا درس را لراکه او دا مکوه او طول بادشاهد دل اگر کم نوه ده چیماندار انسانی نغی وطن پریدی او چه پیسې تا نسنگی گی بیاب خام خواه پریدی نوخره اوس کئی او بس ابادت کووی تاوستس تکلیف ته ولا تاوستو فلاو دی مقصدی خوب انی اسرائیلو کنا ده پختانو کم دا مزاج ده ول یا مساالل ننس را حاللهته عامې واحد د نیمت نا شوکرې وکړه السلام سلام خپل مرزانان او خپل ترنجاب منو سلوادي واخله او خپل اوګ واخله زمونږه داې دي په کار منګه س په کار دي ګوره سبزیانې په کار د مصور داال په دی پاز په کار د زمکې سبزیانې مونږه په کار مونږه پهې باندسه کوو پل مرزان او د بین دی واخلہ قیمتي غذای خدا او بد بد غذای واغسته ټول بیکاره شيان دي او د سروخ او اه سروخ کاله خوري پینتا کوي نو ګورا کو وګوري نه دا ټول شيان دانتي دي چې دا نقصان دی. دی. دی. دي دی دی. دیو بل په مقابله کې وایز قول تم یا موسال نصر علی تو عام واحدن لو غره چې دا الله خوراکه بدل ک په خپل خوراک خپل مهنت لو الله ته ذلت را او سوسنګ ذلت پیر او دا سي عذاب ته الله راوستو چې دې زم مين سما دبر نبی وذاب راغي او وخيبته نه پریوتې چې خلقته نفرت کو وای وقل تم يا موسى لنصبر على طعام واحد کله چې ویل تاسو موسى السلام صبر نکوم ګ په خوراک او باندې دی جهاد لته لوخا <تصفيق> ميداني تي كي ديرو كنه یو صحرا واغي كي ديرو فدعو لنا او غالة زمغة د پار رب كد رب زمغة اخفلنا يو خرج لنا چرا و باسي د دا پار غنى ماتون بطول عردو داغنا چه زرغو نيز مكامين بقلها ده دا سبزو داغينا و قصه يها ده دا بادرنگو داغينا و فوميها دوغو داغينا و عادسيها او ده دا دالو داغينا و بسوليها ده دا پيازو داغينا قال ات تبدونه لې هو عاد نبلله دي وه خیر ویلته مثال اسلام په بدل کې اخلې تاسو اغه شي چ هغه معمولی دی بلله په بدله داغ شيې وه خیر چ هغهه غوره دی بتون میران لا شي خار ته فه نه لکوم ماسه حالته تاسو د پاارغې دي چې تاسو غواړه ظې بد عليهی مضله ممسکن نهته او کلک شپد بانې زلتتو او غریبي سرته نشو نه شو د مالداره خوشي کوې خو بس تو غوربت کې اختلی او ټول مرزې جانېوابا او غ من الله را ګیر شوی په اوسه کې د طره په دا لا داې ک بیا نه کانو ی فرونه بیا له یو یق طولونه سنور و جي ذکر کئ دا الله یا تنه منل پیغمبران به وجل دومره ظالمان یو پاک خلک به وجل چاغي چاته نوکا اے چا په سی خبر هم نکئ خلک به وجل او دا الله نا پرمانی به کولا او دا حد ن تیریدل دا دې تو و جن چې دې بک اوپر کو پای اتو نو دا الله وجل د امبيال اسلام پناهک به نه زالک بما صو وکا یا تدون دا دې و جن چودې نا پرمانی کوونکی ودې دا حد ن تیرې دون کی ان نه الذي نه آمنوول الذي نهدوور نه سواره په نومونو باندې نه خلاصېږي په قاري به ملیې به نه خلاصېږي ایمان ب ان نه الذي ان نه الذيین آمننو و ک نهنا کسان چې ایمانه را وړ دی اول کسان چې دي وې یودي مض یسایی مزه صبي مه په اسلام به په ایمان ب صاب نه صابين دی صابين بيدي نه دي السلام قوم من عام نبل اللهول الاخر چا چې ایمان راړو په الله بانې پرت دا آخرت بانې د خلکو کې او عمل یو ک کوو فله هم اجر هم دربدي له عجر دی په نیز درب د دی واللهخون عليه وله هم یخدن ون ل بهره پهد بانندې للب دی غمجن شي وایي د خذ لمې تااقکو دا څلورم باب دې او دا دغه خطاب دې پدې کې د يهودو و ناکاره عادتونه نا ذکر کړي اول دا دای په وعده ماتوله دویم دا د الله په حکمونو کې به هيله باندې کولې دریم دا چې الله بده سنما نکړونه هغه کارونه به کول سلورم دا په پا پاک خلکو به تهمت لگو دا د پخوانو عادتو د دې د نيكونو او دا موجوده چې کوم دین دا الله کتاب بدله او منافکان په کې ډیر زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطرالم مسلمانان او به منافکان مسلمانان بنو او دوی په باطل او په سروان دي او د جنت کداران دي وای موږ به جنت تزو صرف يهوديو وای سايبه وای جنت تزي د نور بنځي وي وإذا خللنا من ساقكم كل شيء واغستموا واداستا سنا ورفعنا فقموا طور اور اوچت کم گستا د پاره غر دکوی تور اے دا غری پیداست اوچت ک د پاسه پکې خود او دی په یو سترګې ته داسې کتل او یو سترګې باندې داسې سجده کړو په څېړ باندې نو په یو سترګې د غر ته کتل چې راپېونې د یاد باندې نو ول وات الله وچت کو مونږه د پااسه ستاسو غر د کوي تور الله ته ویل خوضو واخې معته نه کومغه چې در کړي مونږه تاستا ب قووت پهطاقت سره ووز پورو او یاد کوې دی نه چا ته پووس وک کوو چېې دخواند دی بعدت کوم وایي دخوان در ټولو نهخواند پهغه ده یو چې زمونږه د پسه غرو او مونږه و چې خدای د غ را باند را پرونه دي لکه د الله دې یاره سې چې دغه وا اخلاص په کې کما عمل کې تخلاص شنو هغه کې خوان پیدا شي او چې اخلاص پکې نه سړی زړه پکې تانګي ورس ګورو ما فی او یاد کی تاسو هغه چې پدې کې دی لعلکم تتقون دې د پارچ تاسو متقین شي سما تولیتم من بعد ذالک ګور در می دربان را اونڅک او چې دلته نه لاړی غر واپس کی خو دو نو خپل خبر نه واړې دي بیا او ګرځې د پس د دین اپ الاولا فضل الله علیکم ورحمته کنه فضل د الله پتا سو باندې او رحمت د الله نوې بتا من الخاسرین د تاوانيانو نه دا خدای الله فضل دی او رحمت ته کنه دا غري خدای پس التم درړې شو کې خدای شو ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردا خاسئين بل بل ناکار عادت د دې ذکر کوي چې د دې الله په دین کې چل ول کو داود داوود علی السلام په زمانه کې يهوديان د سین غاړه د پات کې دن لدې تعالی وی چې رض ځان له خوخه کوي د يهوديان ته تاسو تا صداغي عزت کوه لکه ک څنګه مسلمانانو له الله د جمعې راځور کړي د دې عزت کوي نه دا د رد انلهخوا چې تاسو د هغې عزت کوئ نه لدي وي مونږله د خالي ده نو د قدرت شان تا ګوره د خالی په از به معیان ډیرر نو ورو کې معیان نو نو لدي ب ته ډډو کې و او یا به دازت په بابانندې هغه معیان را ټینګولو لپ په ک بې را اوچتول شاته به غورځو نو خلکو وتویل دا و دایان مننی لکه ګرزی میانو تزیغان ګرزی خلکو موله را ځئ ګاشور پسې کوي کورون ته ورپسې دي موز لراځي دا الله رسول خبره تکې نه دا الله لارې چوزي نو دا چې ورپسې ګرځیدل نو دا چې د نور خلق به پکی چې کوم پټو کې بیکار مارکو مړه څه کوي پریګې دی باڅي وای نو وای دی که نه وای که ماني ودی ماني و که نه ماني نه دی ماني امیر په بوستاجي ځان مخ تړ کو نه سره سرا لو أغېوي چ سرب زمنگار داد داده چمنگا زمنگار آزاد شي غار آزاد او ثواب مو شیخه پدې کې ډېر ثواب دی خلکو ته د نیکای حکم د بداینه منقول نو درې کې سمډل جوړ شو یو آغا چې غیبه نیکی نو کوله ګناه به کو د خالی پر ازب میان نیسل عبادت به نو کو زم کې سمډل او د استصیبه او د سین پغار او بس میان را راغورزول او د است او دوی مډله غه چې هغوی چپو بس پرږد ی مکل کار بهکې درې مډلهغوه چې هغوی منکول دا خلککوو نو چې کم ډلی دا کار کولو الله ته نه شادو گانان جوړکل او د بلې ډلی نه قرورران غلی شو دی خو اولهما و چې دیله حالات کړي وو ځکه و لاما وي چې یو کس کار کوي بل ته چپ پاتې یاډو غګ وت نه کوي په لو باندې خو مسلمان بد دو ګړه نه چې دی د دوونه دا کار کوي نغه ته چپاتی پرېدا مړوي کوي به په له دنیا نه ولقد علم نغه مې هلاک شي وو او د دی سن الله شادو ګان جوړول نه چې البته بلاله دی به ته تاسو موږ نه وی چې د خالی د رزي کوي نه دی به سر او خو د او اوس موږ خلکو ته وای چې خلکو د جمعې آزان چې وشی په پټو کې کار مکووي دا شکر دی پدی ومت الله دا شذاب نه راولګی نه شادو ګان برنه جوړ شي الله پاک دغه مطلب د جمی رضوار کړی دا او د اذان نه بعد کار کول د حرام دی تاسو زموږ د جمی بیانونه کوم دا خبر جائز چه که خورا ده او چې خلکو اذان وشي نو بیا کارونه مکه وایو راي کار مکه وایي صرف د جمی مستدام تیاروي دا جایز دی لکه څنګه چې روژه کې خوراک کارام دی او دې سره د رزق نه برکت هم چيږي ګورې او چې کومه روپایو دیو غټل نو هغه دی حرام نه لهه ظلم لناته داین کوم ټ سب دی او سازانان به شوای بیا هم خلک لږیا کارونه کوي یقین پو تا سوپه کسانو باندې چې زیاته که په د خالي پرت کې ویلمون تا شيء تا سوشادو ګان خاصې ب بد شکله فجاله نفرست دی نه خلکو کوو فجاله نه کال ل مع نو اوګر زلهمونږې واقع لر ععبت دپاره داغه دا چا باریبزه وګور ځوله موږ دې وکیل را ایبرت د پاره دا غچا بینه یدیه د پاره ایبرت دا غچا چې حاضر په دغه وخت و معخل فها او د غیر حاضر د پاره دغه زمانه کینو زمغه د پاره ایبرت ته کله چې غید خالی درځی عزت نکوه د هغه زمانین مسلمانانو د خالی درځی عزت نکون الله ته نشاد او ګانجو کړل وسمنګ د دې زمانی مسلمانانو د جومی د رزمنګ له عزت په کار دی ده الله مونږ له یو قیمتي رز راکړی دا د سحر لپاره کی صورته کاه په وایا ټول رز د روت شریف وایا په نبی علی سلام باندې ذکر او وسکار پکيو کا نفل پکيو او بیا ما ذکر ټیم چې دین دی کیو غړای د دې کې الله دعا قبولې جمعه مبارکه سید الايام د رز سردار ده الله اکبر شو قاله مثال قو ما خا و تلل متې او پندې نهسیرتې د پااره د متې قال موثانه کوې کله چې ویل سووک چې درې جمميمونونه ک نو وي بانې منافقطت را ديخ کله چې ویل مثال السلام خبل کوم تاکننا الله کوم کوي تاسوطان ت بهور بقرتن چېعلله کوې وهخوا اوس بلله بلبد بل بل بل دې نه دد کر چل ولکو نوویلوتته الله چله لکې تااس وخوا بس یوهخوا الله ل کوې نو رسول الله والله الله عليه وسسلام چې دین په کار کې سختي مه کوئ چې دا به څنګه پومه چل څنګه چللببد ددينین کار کوه ځکه که تاسو سختي وکانو په تااس سره به هم ه شاناند دیې معاملو شي لکه څنګه چې بن اسرائیل باندې الله معامله سرخته په ځان پورکه په دی خبرهبان دی اول و تعالی جن نشانوی چې غوا علالک یې ير غوا علالک ټپ غوا علالک غوا علالک ندې وی چې څنګه غوا علالک تاسو نه ته کې شروع کړ موسی علی السلام ته اول وی ير موسی علی السلام اجبته کې دی شروع کړی دی استغفر الله موسی علی السلام ته وی زه د الله په نوم پنا ورنداته سوایز پیغمبرم ولې زبر ټوک کومه ندې وته وی وې خدایا ته بیا وایا چې دا غوا بسنګي سودر غواده که نهکه بوړ غواده زړه ده د دو و مثال سلام تهوي چې نه سودرر بالا لوي ځانې خبره لګګرانه کوه که نه نو بیا ته مثال اسلام ن بیا ته پوسکو دا خواوا چې دا نو ددي دا رنګ به څنګه دا الله څنګه رنګخواخت دی نو چې تهکه زیه غوائ او زیه غوا چرې هغې پس بیاې ګې دل نو بیا وې وې از د غوا یاره بیا مونږ وای چې لکه څنګه غوابې کنه دا مونږ نه بیا خبره غړا وړه شو نو موسی علی سلام وتعوي وې غوابي ارړب د چانی چلو له او دا څه غوابي چې هغه غوابي وې نه کړي قلبه به نه کړي بس ته خبره غران شو خو او یو داغ به په بل رنگ نه اول نو ته دا نو ویل چې سربالالکې رحبس وغالالکې دید زړه نه دا کار نو خوځږي ان شاء الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې ان شاء الله نو ویلندې بد اغوانه والا لکړي خو ان شاء الله او وین غاالالکړه سلویخ قال سلويخ قال د موسی علی السلام ته ویل چې دا غوا به څنګه او دا غوا به داسي الله اکبر د مصال سلام چې ان الله یامرم قاله مثال قو ان الله مرم ان تصبح بقرته کله چې ویل مثال سلام کو پپلته دا مونږ تاسوتهګوره وي چې پهدينې چلول م کوي چې سو دته وي چې مونزله را ځو بالمازدي نوڅنګه بالمازدي مونزله ظان ان الله یا امرکم ان تزبحوا بقره ینکن اللہ حکم کای تاسو ته حلال کئ او غوا قالوا لیتتخذ له ذوا ائنی ستمنغلر پروتو کو باندې استغفر الله پیغمبر ته واخ چدا دا مونږ ته اتی وای او دا غوای په ولې حلال ولا علامه رحمت الله علیه دا غوای په ذک حلال ولا چدی د ښی عبادت کړو نو راشه دا امر په حلاله کا چې عزت ته شي اگر خدای پس پرک چې د کم دربار د نزیو تو اقونته نه کې نزاغه نشا الله ریکا او توا شدا ناجایز دی قال اعوذ بالله يا نكون من الجاهلين نوی پناغوان پالا سره چې شمزه د جاهلان او نا قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي اوه او غواړه د رب تصانا چې بیان چې مونګه ته جسد دې پد دې غا قال انه يقول اوه نو ته موسی عليه السلام یقینا شاندار دی وايي الله تعالی جاي او هو لا فارز ولا بكرون لا فارز ولا بكرون او لا سواندر دا عوانون بي نزالك درميانا نتو ميانز ده كيف فعلو كي ما تو عمرو ناغا كي تاستو حكم كي او كي كنا منا قالو دولنا او الدي او غوارم زمغة دا پارا ربكا دا ربستانا او بي لنا چا بيان كي منغة مال او نها دا غوارنگ سنغة ده سنغة ده رنگ ده غوار قال انه يقولو نوورته مثالله سلام شان دا دی وي اللهها بقرهتون سفره او دا غواه ته ته زیړه سفاغله نوها خسته د رګ د دی سفا د رنگ دی سفا دی تصوررو <تصفيق> ن خوشحاله کلي دونک ل را دا خلک بهجمه کې چې دا غ خکلي دا که خکلي نهلوکه خلکو و چېکلی بیا واپس یاره ډېرهګرانه که قالو له نارا بر کوې بهله نامه ه یاویل دی او غواا درغپل بیل نه چې بهانې مونږه ت معالیا چې نګه ررن د غخوااست د فی پ د د غخوا بقرهته شابه حال نهکن دا غخواګړه وړه شوي د په مونږه بهې اللوول نهګړی نونو بس و اناء الله له محتدونون قین مونږ کو واړي الله تعال نو رسیددون کې خپل مقصد دا قال نه یقولو اوویل مثاله سلام کنن وا الله تع نهها بقرهتون یقینا دا ی داسې غوا دا لا غولون لا ذاون چې نه ده جوي توثیرول اردو چې ش مه کې ل والله ت هر او نو نه نو بک ف لره نه ده ګوره جوتی نه ده چې ف ی قل بهکي او داسې غوا نه ده چې فصل ب جکه جوړه ده زمګ استستاان معه کوې جکه جوړه ده لا ته پ دی صده اخ په دی کې قالون نهجی اتبل حقې او ویل دی تا راتللو لوکل پورا بیان باې پهزه بهان علیکه دی ل راوه مع کاو ی پلو نو دی چې دا کارې کوو د زړه دا بیا یو یتیم سره په زنګل کې ې وه سر کال اوور پسې و د قتل کوم ننفسن خلک به مجل یو یوکاص په بن اسرایلو کې خپل تر لوري خوخه وا نو خپل تری دا غی له پاره ووجه ځکه دا تری هغه سره رښتاله کوله بداملو نو توګه باندې واغه څو بل کلی ته وړه پاغي باندې راوالو لګوره انسانان وجنی په خلقو باندې راړوي ویز قاتل تم نفسن کله چې وج تاسو نفس ودار تم پیا مختلف سي تاسو مخرج ما كنتم تک تمون الله کارا كون چې داغه چې تاسو پټوي پهل ظریبوه ب بعض اوویل منګ وهئ وهي دي مړي ل را په بعضې اندام ددي مړي لاس له راالې خپله را خلاص کوې که ل کې ی خیرلهغل موته د غرنې الله مړي د به اسرائیل مخ الله مړیمژوندي کړي دي خدا بیا هم خبره نه معلهولري کو ما یادې او خ تا ساتو نه نخفل خپلله لا کوم تبدوند د پاار چې تاسو ک شي ثم قصد کووبکم من بعد د ذلك کافهقل خجاره د قسو بیا شلوونه تاسو پس دې واقع نه دې مړي د دی واقع نه چې الله را جوون کو او تاسو باندې اثر نه کو ګ ګټې ته وګه په ګټه ک بعضې ګټ داسې چې د غ چین روان شي بعضی ګټه داسې چې غ نه اوبر روان شي نرا نهرائئ بعضې ګټه داسې چې ورغړي نه تا د ددین چې روانې نه شوي تا د الله دپاره او نه جړل ته الله ته پهسی د پرېنوتي بیا سخ شونهونه تا سو پس د دینا شو دا په د ګټو او شه د قوا یا سخت په سخخوالي کې د ګټونه و نه من حجارهتي قین بعضې ګټې بعضې د ګټونهله ما ته پهجر من هل انار غ چې جاری هغې نهونه وای نه من یکنن بعضې د ګټونهله مایه شق کو اغې چې وچوي په ی رژمن هو معو راضي دډ وای نه منها یکنن بعضې د ګټونه لماغدي ی بته من خشت الله چغ راور غي د یارې ده لانهمل الله خو بغاافین مععملون یقین الله نه د نه خبره وملله نه دی الله بغاافین نه خبره مععملون په د هرهتله جي تاسوې کوئ او تت ماونه یو مننو ل کوم د یو دو اذا تتم الله ريت دي ويمان ردي تاسد بارام تاسد وجينا لكم يعني من اجلكم تاسد وجينا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يكنون ويودل دين تشوريد بكلام الله ثم يحرفون هو يا بدل يغرم من بعد ما قالوا فزاغ نشبون شديفا كانوا وهم يعلمون دي خفيجي اذا كلام بدل الغنا ر الله كتاب بدلو ممنانو خواده چې را شي تاسو مرګری ی چ هلتهلاشي مشران ته ووي دا تاسو تا تا سو وایئ تاسو لغ ته چې وواای چې په تورات کې راغلی چې پیغمبر به او دا دا ثبت دی تاسو ځان ملامت م کووی ی دا الله په دربار کې دا د ی ودو و تااکده وه چې الله ې په ځان پوه کوئ مطلب دا د چې مونږی کارنی کړل الله ې په ځان پو کوئ وای دالهپل نځین نه کله چې مخامخشي کسان سره اماو چې ایمان را وړی دی قال وواي دی ننامونږ ایمان را وړي دی وایي خله بعض میلا بعض کله چې عوا شي دی بعضې د دی بعض سره قالو نوای دی تو حددي ما خبره وي تاسو دی لر بما پحملله هذا چېوااض کړي دی الله په تا زې بما پله علیکم و حجو کوم ب ع د را ب کوم زبان پنج درف تاسو افله تعقل ولې تاسو کار اخلی اولهعلونه او یود و الله چ ته خبر نه شي اولهعلممون د نه پوهږي ان الله یعلم ماو سرروونه و ما یو عړلیون چې الله پوهږيغ چې د یخکاره کوي چې ی پټوي ومنميون علممون کتابه الله اما و همله زونون ګوره او دا د بل عدت ذکر کوي ځان د الله به کتاب نه پو و کوې منمي یون اکن بعضې دد نه امیان دی اممی اغ چاتهوي چې بلڅول نه ورځیم لا یامونل کتابه نه پوهږې په پوی کتابانې توات باې الله امایا مګر تش په د ار زوګانو باندې اوله ما معه کې انیه تلاوتومرې دکه عثمان رجلله طالانو په بارهې باونس په دې الله کتاب نوسته په اخیره کې مرک سره ملاو شو و اين هم نه زي الا ان مگر اټکل و ان کې ګومان کوون کې چسه خلل الراضي غوي فليل للذين يكتبون الكتاب على قدر دار کسانو چې دې کتاب په خپل لاسونو باندې سم وي ويولنه به او هي ها من عند الله دا رب د الله نه دي لېشتره به سمنن قليلا دې دې پار چې واخلي په دنیا لگا ف الله هم په حالاقت تهدي لرمې ماکتبتدي ا چې دی کلي لاسونه ددي ولو الله ملاق دي لرمې ماسیون داغسنه چې دی کو درې زله حالاقت پخوا فخواله حالاق اوسله حالاقت دی بیا بهله اق بل خبرات دد یو سوور بهجن جاهننمم کې تکو بیا به رازو وقال وا دی لنتهناروهرز او ب رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله مدیې يهود راغ یدو ویل و چې د دنیا او, او هر زر کاله په سر باې بسړ مونږ یو جهنم جانم کېتیرو نو داسېمونګ ورځې بهمونږ تیره یا معدو ده وقال ای تاور. دی مونږ ور الله یا معدوو د تن مګري ی سرور دشیر چېغ دي زیري بعضې و چې دخي بعدې س فریکو خ دا کمزورې خبره ذګر تخې بعده کوم شرانو کړنه ک شرانو له <سؤال> جهنم ته بیاځي قلوه پیغمبر علي سلام اتخصتم عند الله عهدا اياني وليه تعصى بنذ الله <سؤال> وعده لا اله <سؤال> الا <سؤال> الله ملي دي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيغفل لن يخلف الله عهده هي چر خلاف نه کې الله دوا د خپل يم تقولون على الله ما تعلمون اي واي تعصى لا خبرته نو پي کې تعصى کوي باندې الله جوړ علم کوي بلا بیشک امن که سب تن چا چ و صتن به دمل وه حوت بي خې ات کړي په د باندې ګونه د یعنی ګناو ته ګیر چاپېره نه راګیر را دی پهګغو کې ډوک دی په اولای کا ساب نار دغل کسان وواله دي هو پیا خالی دورون د پرې ور کې همې شري وال لغ نامن واام سوالی هاې نار کسان جیمان را وړ دی عملې کړی نه ای اولا کا صاب درکسان خاوندان ده جنتی جنتیانی هم فیا خالیدو هندی با قدی جنتیانی شریح واقر دوانا شمداللہ رب العالمین